Мені совість не дає спокою, що я замало помагаю ближньому свому. Всім годі помогти, але помагати треба. Я в себе казав дати бідним сто сягів дров, а в городі кажу ставити на колах снопи для птахів. І злітається братство і такої радости, що уявити собі не можете і їм і мені. Ви так любите птахи? Я все люблю, але насікомих ні. Чому ні? Щоб ви знали, як деякі з них чудово вбрані, які в них товариські форми, як вони вітаються вусиками, як здоровляться. Життя бджіл і муравів кажуть, дуже цікаве. Усе цікаве, тільки треба ним цікавитися. І не тільки звірята, але й рослини цікаві. В них є свій розум, вони також борються о право до життя з собою і з природою. В них є свої турботи і клопоти, як у нас. Чи приглядалися ви до горошків, Яські у городі, як вони шукають якогось прута, щоб обкрутитися, як вони обкручуються своїми вусами, які мистецькі ключки роблять. Це дуже цікаво бачити. А хміль, як по течині в'ється? І він розказував цікаві явища життя природи, поки не приїхав Хмелинський. «Тепер ми вже всі», – казав усміхаючись, доктор. «Невеличке, але чесне товариство. Що ж там чувати в місті, пане Хмелинський?» І Хмельницький розказував новини з нецікавого повітового життя. А бурмістра з Файкою не бачили? Як же ні, навіть балакав з ним. Згадував Раут на дохід бідних і висказував своє обурення з приводу нападу. Казав, що жандармерія слідила, але... Але наслід не попала. Так, не попала, бо сніг тоді впав і сліди загладив. Добре зробив, сказала графиня. Коли б так упав нараз якийсь великий сніг і прикрив усе гидке. Всю кривду і всі лихі вчинки, щоб люди збудилися одного гарного ранку і побачили цілий світ білим, чистим, ніби обновленим. Тільки небо, щоб було синє і золоте сонце на нім. Повечері йшли до музичного покою. Молоді сідали коло фортеп'яну. Панна Марія грала Гріга, Шопена, Шумана. Хмелинський вибирав і перевертав ноти. В паузах вони розмовляли. Чи ви в тім місті маєте так багато діла, що вертаєте вночі? – питала панна Марія. Чому питаєте, пані? Бо я неспокійна, як когось бракує, – відповідала. Когось? Вас. Хмелинський рад був тоді припасти до її дрібних рук і цілувати її гаряче і довго. Але недалеко від Коменка сидів доктор з графиною, і він мусів довольнитися подякою очима. Марійка грала пісню «Сольвейк» якось особливо гарно, ніби співала її. Хмельницькому причувалася сопілка з хлоп'ячих літ. Ніби він йде кудись, куди вона тужить. Понурив голову не чув, коли прогомонів останній акорд. Нараз підніс очі і стрінувся з її добрим і розмріяним поглядом. Хвилину дивилися на себе, ніби побачилися уперше, а потім усміхнулися обоє, як діти. Що ви собі тепер гадали, пане Хмельницький? Мені ввижалося літо на підгір'ю. На виднокрузі синіють гори, лугами плеве ріка і тужить сопілка, я йду до неї. Сам? Ні. З вами. І вона нагло клала пальці на клавіші, вдаряючи гучний, багатотонний акорд. Пощо ви собі напитали клопоту з тої парцеляції? І так маєте багато роботи? Бачимося тепер лише увечір, і то, як не заночуєте в місті. Невже ж вам скучно? Щось ніби так, відповідала, дивлячись на обої. Гадаєте, що мені до паньковець не спішно? Мабуть, що ніколи не спішитеся. Ви недобрі, а ви погані. І кривилася, ніби з'їла щось гіркого. Питаєтеся, чому я придумав парцеляцію? Тому, бо хочу людям придбати землі, а двірське господарство пустити на нові шляхи. У третій вимір, як колись пояснював доктор. Так, як пояснював доктор. Вам, мужчинам, все чогось нового захочеться. Шукаємо нових шляхів для нашої енергії. А нових людей – ні. Якщо старі знайомі не цікаві, то шукаємо нових. Я цікава, коли вас, паньківці, перестануть інтересувати. Ніколи. Ого, так, пані, поки тут ви бо ти для мене, паньківці, найкраще місце на світі. Клала ноги на педалі і брала таке форти, що доктор переривав розмову з графинею.